Тут юрма Хмарою потемніла від сусідового слова, і розпорядчик закричав: Віддаєте хліб чи ні? Де ж ми візьмемо? з розпачем сказала Дар'я Олександрівна. Вже забрано. А, забрано. розпленів круглоокий. Він обернувся до своїх, що спинили під воду, і стали за його спиною озброєні лопатами, ломами, щеками чи щупами. Довгими понад різ людський, залізними стрижнями, загостреними з одного боку, з другого загнутими під прямим кутом, рукою держати, вганяючи в землю. Декотрі мали гвинтівку. Прочимо, підкоркозників. Він розділив загін на дві частини. Одна розсипається по садиді, друга з ним самим на чолі прямує в хату, ніби в свою власну, не спитавшись дозволу і не глянувши на господарів. Дар'я Олександрівна за ними, і доня тремтячою рукою тримається за її рукав, підбігає, вся дрижить, ніби у пропасниці. Хлопці, ідучи за Оленкою, дуже присмарніли. Завставшись на дворі, господар стежить обшукувачів. Морозний острах торкає серце, коли вони крутяться довкруг по палища, біля зваленого тинка і ниш поряд приглинищів де падає воно до потоку з кладкою передосичені. Вони раз у раз ганяють у землю шпики, строчать скрізь, докопуються в саду і розхитують кожний стовпчик. Перевертають древітно, під пеньками порпуються, перекочують каміння і зброжують кропивники. Вивертають огорожу, гупують і прислухаються. Чи не мало з порожнім? Мирун Данилович від плюндрування зболів. Похило відступає до хати. Там грабіж. Ніби з переказів про людовитого змія. Заскочили в хижу і все поперевертали. Глечик із смальцем начерблений, без ручки, поставили до дверей як коштовну здобич. Один гвинтівочник став стерегти. Поважний, як виобраз, порядку. На горищі був старий клунок з неперевіганим просом. Доклали до глечика. Поскидали з печі лахмітини, в яких дошукувалися жмені зерна. Турбинка з квасолою висіла на кілочку, сам розпорядчик знявши, поніс до глечика. Паляницю з стола рушником прикриту, теж до скарбу. Бурячки червоні в дійсці вчепили враз. На картоплі у погнутому відерку з проржавілим дном скочили ніби вовки на телячу печінку. Котили гарбуза з-під полу і несли полатаний мішечок із соняшниковим настінням, під решіток із пшеничкою кінський зуб. Мирон Данилович, як засуджений на шибеницю, білий, стояв під стіною проти вікна. Була мить Ося вхопить сокиру з під і розвалить голову розпорядчикові, бо так пограбував хату, що дітей нагодувати нічим. Тер... Не те, що злодії. Ті, коли доберуться, дорожче і краще візьмуть, а решту тобі заставлять. Ну, влада ж кругом обдира. Що буде? в хаті п'ять років. Як прогодувати? Жінка метнулася віднімати хлібину. «Це ж дітям! Навіщо берете?» Її кулаками відштовхнули, біля покуття плаче, затуливши очі краєм хустки. Доня до неї притулилася, як ташеня в бою. І все не перестає тремтіти. Щось дуже її вразило під час нападу. Хлопці коло тата притихли на страханні. Винесено харчі на підводу. Гвинтівочник, зображуючи на ширококосному білесному обличчі відтінок владності, застиг загрозливо в скам'янілій сірізні, як статуя вождя, що в районі між елеватором і залізничної станції. Витупотівши з хати, юрма приєдналася до спільників. Мирон Данилович знов тривожно поглядає, як вони бродять, врізаючи щупи, і прокопуючи ямки. Вернулася з церкви Харитина Григорівна.